Igor Natasa az a bízta a kis Irinát. Az a kislány egyszerűen gyönyörű. Ugyanolyan gyönyörű akár az anyja. Feketébe hajló haj, atalmas, maragdzöld szem, fehér bőr és egy pici anyajegy a szája mellett. Egy gyermek, aki semmiről sem tehet. Egy kislány, akinek az anyja mellett van a helye. Lopva Natasára pillantok. Az arca most fakó és szomorú, azaz eltökélten csillogó szempár homályos. Ki tudja, mennyi szarságon ment keresztül. Még kislányként elszakították az igazi családjától. Évekig kínozták, átmosták az agyát, elpusztították a múltját, miközben egy igazi gyilkológépet csináltak belőle. Tökéletes és gyönyörű. Egy igazi ragadozó, akinek ezúttal én voltam a prédája. Tulajdonképpen nem is okolhatom magam, amiért besétáltam a csapdájába, hiszen melyik férfi tudna ellenállni egy ilyen nőnek? Habár a tekintete üres és feneketlen mégis. Mindig ott ragyogott benne a féktelen szabadság. A teste maga a gyönyör, fájdalmas temploma, aminek oltára előtt olyan sokszor térdre zuhantam. És a szíve, az a kibaszott, áruló, sötét szíve, ami képes volt magához láncolni az enyémet mert az egyik gonosz mindig megtalálja a másikat. Vonzák egymást. Mindketten sérültek és töröttek vagyunk. Sötét lelkek, akik születésük óta keresik a helyüket a világban. Otthont, menedéket. De rá kellett jönnöm, hogy az otthon és a menedék csak egymás lelkében létezik. Az én otthonom az övében, és az övé az enyémben. Itt fordulj be! Behajtok a sűrű erdőbe. Natasa valóban jól elrejtette jegort és dását mindenki elől. Ott, alig száz méterre feltűnik egy kis faház. Nagyobb gázt adok. Látni akarom, hogy az öcsém valóban életben van. Ahogy leállítom az autót, azonnal kiúrok és elindulok a ház felé. Áj! Natasa hangjára azonnal megállok. A kibaszott aknák Pillanat. Elővesz egy tabletfélét. Megnyom néhány gombot, majd rám néz. Mehetsz. Lélekszakadva szaladok a bejárat felé. Talán őrültség, talán vakmerőség, talán lehet egy újabb csapda. De a lehetőség, a remény és az esély, hogy az ajtó mögött ott vár az öcsém, meggondolatlanná tesz. Szó szerint kivágom magam előtt az ajtót, majd a kanapéról riadtan felpattan Dása, majd Jegor is. Igor! Jegor! Dása felsír, mi alatt szó szerint mindketten átrontunk az aprócska helyiségen, és szorosan megöleljük egymást. Hát élsz? Elhúzódom tőle, közben az arcára simítom a tenyeremet. Még igen, de már majd felfordultam az unalomtól. Akaratlanul is kicsordul egy köncsepp a szememből. Nem hiszem el, hogy az öcsémet tartom a kezemben. Igor! Dása is csatlakozik hozzánk. Mond, hogy vége ennek az egésznek. Mond, hogy haza mehetünk. Könnyes szemmel néz fel rá majd az öcsémre. Hazamegyünk. Te sírsz? Jagor megpaskolja az arcomat. Csak a szemembe ment valami. Aha! Na húzzunk haza! Elindulunk az ajtó felé. Natasha előttünk áll és minket néz. Érzem, hogy Jegor megfeszül mellettem. Hárman állunk előtte, összeölelkezve. Bólintok. Nem mondok semmit, de ő tudja. Megmentette az öcsém és dása életét, ami miatt akár akarom, akár nem, egy életen át az adósa maradok. Útközben feszült volt a csend. Jegor nem értette, miért visszük magunkkal Natasát. Dása meg egyszerűen csak sodródik az eseményekkel. Időre lesz szüksége, mire feldolgozza a történteket. Habár tudta, mit vállalt, erre mégsem készült fel. A maffián belül soha sincs nyugalom és béke. Soha nem lehet egy nyugodt éjszakád, és soha nem lehet normális életed. Ahogy beérünk a házba, megállunk és egymást nézzük. Beszélnem kell az öcsémmel. Én most megyek. Végül Natasa töré meg a kínos csendet. Dása felé nyúl, de ő elhúzza a kezét. Ne éri hozzám! Dása szó szerint elviharzik. Én... Natasa nem tudja, mit kezdjen a helyzettel. Talán könnyebb a holtakkal, mint az élőkkel. Menj! Intek neki, mire válaszul, csak Bólint. Végül ő is magunkra hagy. Újra az öcsém felé fordulok. El sem hiszem, hogy itt áll előttem. Életerős, egészséges. Nem értem, miért hoztuk haza. Ott kellett volna hagyni az erdő közepén megrohadni. Van néhány dolog, amiről tudnod kell. Jól van, de előtte adj végre egy szál Halványan elmosolyodom, majd elindulunk az irodám felé. Tisztába kell tenni a dolgokat, mert jelenleg minden darabokban hever körülöttem. Ahogy belépünk, leülünk az asztalhoz, közben magunkhoz veszünk egy üveg vodkát és két poharat, majd meggyújtunk egy-egy szál cigit. Mesély, mi mindenről maradtam le. Hirtelen nem is tudom, hol kezdjem, hiszen annyi mindenről kell mesélnem az öcsémnek. Kezdem azzal, hogy megválaszolom az első kérdésedet. Natasa azért jött velem haza, mert van nálam valami, ami az övé. Mégis mi? A lánya? A lánya? Jegor döbbenten kérdez vissza. Feltehetően én is ilyen fejet vágtam, amikor megtudtam az igazságot. Na várjál, várjál! Hogyan lehet az a nő anya? Nyilván az számodra is egyértelmű, hogy Natasa nem az, akinek mondja magát. Erről pofáztam neked az első perctől kezdve. Igen, kifújom a füstöt. Viszont arra egyikünk sem gondolt, hogy Natas a bérgyilkos. Tessék! Jegor hirtelen felpattant az asztal mellől. Ismételd már meg, hát ha csak rossz a fülem. Először is ülj le. Van még itt néhány sokkoló információ. Jegor lassan leül. Jól hallottad, Natas a bérgyilkos. És a megbízója Anna apja. Mi a faszom? Nem úgy van, hogy Anna szülei úgy tudják, véletlen baleset volt Anna és a baba halála? Igen, ebben a hitben éltek egészen addig, amíg meg nem kereste Vorobjov felesége. Miköze ehhez az egészhez Vorobjov feleségének? Úgy, hogy a háttérben mindvégig ő volt az igazi hunyó. Végig ő mozgatta a szálakat. Bosszú hadjáratba kezdett ellenem. Addig kutatott a múltamban, amíg rá nem bukkant Annára. Nyilván egyértelmű volt számára, hogy nem baleset volt a haláluk. Ezért megkereste Anna apját, akinek volt elegendő pénze ahhoz, hogy megfizessen egy olyan bérgyilkost, mint Natasa. Bazd, meg ezt nem tudom elhinni. Jegor a hajába túr. Hát én is hasonlóképpen reagáltam. Elmentem Anna apjához, meg akartam ölni az öreget. Szemet szemért. Még jó, hogy nem nyírtad ki a volt apósodat. Jegor kifújja a füstöt. Erős volt a késztetés, hiszen halottnak hittelek. Mennyi embert öltél meg miattam és dása miatt? Faszom számolta. Az egész világot kírtottam volna érted. Igazi testvér vagy, még a halálom után is értemontottad a vért. Nem álltam volna le. Tudom. Egy pillanatra egymás tekintetébe zuhanunk. Azt hittem belehalok az öcsém elvesztésébe a temetése, a virágok, a koporsó, a fájdalom. Mind-mind filmként peregle a szemem előtt. Natasa jól átbaszott mindenkit. Át, beleszívok a cigibe. Azt hittem, kinyír minket. Aztán jött a két holtesttel, akiket a helyünkre tett. Volt vele egy fószer, gőzöm sincs kicsoda. Ő segített az erdőbe hozni a testeket. Aztán minket a faházba vittek. Természetesen ellenálltam. Aztán kiütöttek. A következő kép már a faház. Esélyem sem volt megszökni, mert a ház alá voltak názva. Tudod, mit éreztem ezekben a hetekben? Azt hittem, beleőrülök a tudatba, hogy az a ribanc rádvadászik, és én nem tehetek semmit. Dása állandóan hisztizett. Sokszor azon agyaltam, kisétálok a házból, és bum. Hülye lettél volna. Az. Tudod, bíztam benne, hogy rájössz a dolgokra, és megtalálsz. Bíztam benne, hogy tovább látsz natasán. Láttam az első pillanattól kezdve. Tudtam, hogy nem az, akinek mondja magát. De szartál rá? Igen, mert akartam azt a nőt. És hogyan tovább? Jó kérdés, Jegor, jó kérdés. Megdörzsölöm az államat. Anna apja nem jelent veszét. Éppen azért megkíméltem az életét. És mi a garancia, hogy az öreg nem fog még próbálkozni? Boldogabb a tudattól, hogy szenvedni lát. Kurvára nem tudom elhinni ezt az egészet. Megissza a vodkát, majd újra tölti a poharat. Már csak azt nem értem, hogy Natasa miért van még életben. Nem tudom. Azt nem mond, hogy szereted azt a nőt, mert szeretem azt a nőt, vágok közbe. És igen, meg akartam ölni. Csak mikor kiderült, hogy gyereke van, megszólalt a lelkiismereted. Valami olyasmi. Az a gyerek semmiről sem tehet. És ki az apja? Egyáltalán hogy lehet egy olyan kaliberű nőnek gyereke, mint Natasa? A Gárda akarta így. Gárda! Egy elit bérgyilkos képző. Hát ez kurva jó. Alánnyal tudták sakban tartani. Biztosíték és utánpótlás. Mégis micsoda beteg fasz talál ki ilyet? Az a beteg fasz halott. Megváltottuk Natasa szabadságát, miközben kiszabadítottuk a lányát. Hihetetlen, milyen dolgokon mentél keresztül, amíg én abban a kibaszott faházban csücsültem. Még mindig jobb, mint szénnégve és koporsóban feküdni. Ez igaz. Amikor megjelent Natasa és a fejemhez szorította a fegyvert, egy pillanatra azt hittem, meghalunk. És nem is magam miatt aggódtam, hanem dásáért. De pat helyzet volt. Nem tehettél mást. Simán kinyírhatott volna minket. Igen, de nem tette. Nem. Talán neki is van lelki ismerete, Elhúzza a száját. Natasának nincs olyan, és ezt az öcsém is tudja. Vagy még az is elképzelhető, hogy vannak érzései. Mert minden gyűlöletem ellenére látom a tekintetében, hogy szeret téged. Nem tudom, milyen elfajzott egy beteges szerelemmel, de szeret. Már nem számít, milyen érzései vannak. Valóban? Valóban, meggyújtok még egy szárcig. Sosem tudtál jól hazudni, ha az érzelmeidről volt szó. Az első találkozás után való volt, hogy majd megdögesz érte, és ez most is nyilvánvaló. Örülnék, ha kiszállnál a fejemből. Szíves örömest, a komplikált nőket meghagyom neked, rám kacint majd iszik egy kortyvatkát. Valóban képes leszek elengedni a Mióta hazaértünk, ezen kattog az agyam. Tudom, hogy lépnem kell, és ennek a lépésnek okosnak és megfontoltnak kell lennie. Ami azt jelenti, hogy rohadtul nincs második esély. A bizalmamba fogadtam, beengedtem az otthonomba és azzal együtt az életembe. De talán nem is ez zavar. Sokkal inkább az, hogy tálcán kínáltam fel a szívemet, amit ő simán átdöfött. Akkor most elkapjuk Borobjov feleségét. Igen. Mikor indulunk? Majd szólok. Remélem nem nélkülem fogsz akciózni. Ugyan? Apropó akció. Hol van Dimitri? Nem láttam. Nos, még egy változás. Dimitri tégla volt. Ezt most nem mondott komolyan. De infókat szivárogtatott kívánnak. Nem volt nehéz rájönni, hogy ő a hunyó. Miután elkaptuk azt a szarzsákot Szvetlána esküvőjén és bezártam az alaksorba, Dimitri volt az, aki ki akarta szabadítani. Egy ideje már sejtettem, hogy ő áll a dolgok mögött. De konkrét bizonyítékom nem volt. Ezért muszáj volt kivárni. És Iván? Iván még... Ö, látványosan elgondolkodom. Él. Nem nyírtad ki? Nem. Hosszú és fájdalmas halált tartogatok neki. Hú, bazd meg! Nem semmi história alig pár hét leforgása alatt. Hát Nem. De ha a feleségét kiiktatjuk, akkor talán eljön számunkra is a béke és a nyugalom, vagy legalábbis egy rövid időre, ami, bevallom, ennyi szarság után kurva jó lenne. Jegor hanyat vágja magát a széken, dásának szüksége lenne a pihenésre. Gondolom megterhelte az elmúlt időszak, mind testileg, mind lelkileg. Hát szó se róla, kicsit földhöz vágta, de erős nő túl fog jutni rajta. Már csak azért is, közelebb hajol hozzám, és halványan elmosolyodik, mert nagyon úgy fest, apa leszek. Hogy micsoda? Igen. Jelentkeztek nála ilyen rosszul létek. Először arra gyanakodott, hogy biztosan a kialakult helyzet miatt. A stressz és a bezártság. Aztán egyik alkalommal, mikor Natasa hozott nekünk kaját, hozott egy terhességi tesztet is, ami pozitív eredményt mutatott. Jegor, Jaja, lehet, hogy én is valami hasonló fejet vágtam, mint te. Hangosan felnevet. Felállok a székről, és megkerülöm az asztalt. Gratulálok! Jegor is feláll, megöleljük egymást. De ne mondj még semmit csedásának. Elhúzódik tőlem. Szeretne elmenni orvoshoz, hogy biztos legyen. Meg persze tudni, hogy minden rendben van vele. Persze, ahogy akarod. Fülig ér a szám. Tagadhatatlan, hogy rettenetesen boldog vagyok, amiért bővül a családunk. Nem elég, hogy visszakaptam az öcsémet, még lesz egy unoka, húgom vagy öcsém. Ezt még nem tudom. Igazából teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy többet kaptam, mint amit remélhettem. Ugye nem fogsz megint sírni? Jegor felhorkant. Ha elmered mondani valakinek, letépem a töködet. Bízhatsz bennem, rám kacsint. Tudom, gyere, ígyunk a családra. Ígyunk. Nem volt kérdés, hogy az üveg nyakára hágunk, miközben átbeszéltünk még jó néhány dolgot. Valóban sok minden történt az elmúlt időszakban. Többször a feje tetejére állt körülöttem minden, de úgy hiszem végre a helyére kerülnek a dolgok. Elintézem még varobjobb feleségét és natasát, aztán újra minden a régi lesz. Vagy legalábbis majdnem minden. Miután sikeresen leítattam az öcsémet, felkísértem a szobába, majd a gondjaira bíztam. Ám mielőtt Vorobjó feleségének keresésébe kezdtem volna, látnom kellett azt a szarházi ivánt. A szemébe akarok nézni mielőtt az anyanyomába eredek. Tudja csak meg, hogy rá is vadászom, hogy őt is meg fogom ölni. Bárkit, aki fenyegetést jelent rám és a családomra. Főleg most, hogy újra visszakaptam az öcsémet. Kinyitom az ajtót és belépek a sötét szobába. Iván ezúttal a földön fekszik. Hallom, hogy csendben nyöszörög. Talán ezek életének utolsó percei. Közelebb megyek hozzá. Az alkarját két patkány rágcsálja, Már nincs ereje küzdeni ellenük. Szomorú és fájdalmas vég. Igor! A hangja már a haláltorkából visszhangzik. rúgom a patkányokat és legugolok mellé. Meg, suttogja. Azt mondtam, lassú és kegyetlen halálod lesz. Ne. Habár az életben nem tudtál küzdeni a halálért, megfogsz. Felállok és lenézek rá. Könyör. Megtanulhattad volna már, hogy nincs könyörület, és nincs megbocsátás, és most elmegyek az anyádért. Az anyám, erőtlenül felnéz rám. Igen, érte. Ő áll minden mögött, végig ő mozgatta a szálakat. Azt akartam tud, meghal, ahogy te is. Hátat fordítok neki, majd magára hagyom. Mire visszajövök, halott lesz, a testén rákcsálók fognak élősködni. Arra sem méltó, hogy a farkasai elé dobjam. Itt fog elrohadni ebben a szobában. És a világ újra megtudja, hogy Igor Ivanov nem kegyelmez azoknak, akik elárulják és nem kegyelmez azoknak, akik az életére törnek. Lassú és fájdalmas halált ígértem neki, és megkapja. Ettől lesz Iván Vorobjov kivégzése kegyetlen. Visszavonulok a szobámba, és elintézek néhány telefont. Vorobjov felesége nem volt olyan okos, hogy eltüntesse minden hozzá vezető nyomat, így rövid időn belül sikerült kideríteni, hogy Liszkovó városában húzta meg magát. Néhány órás autóút. Addig legalább lesz időm gondolkodni és kitalálni, hogy mi legyen a következő lépés. Hogy mihez kezdjek a romokkal, amik körülvesznek. Nesztelenül lépek a szobájába. Látni akartam. Habár minden igyekezetem ellenére gyűlölni akarom, mégsem tudom. És habár ő és én nem leszünk egy pár, attól még vágyhatok rá. És mélyen legbelül szerethetem. Az ágy mellé lépek. Összegömbölyödve alszik karjában a kislányával. Kirekeztetnek érzem magam, nincs telennek. Egyedül állok a romok között. Végig simítok a haján. Magasan van a holló, a farkas ült. A hangom halk suttogás, semmi több. Elhúzom a kezem. Igazából sohasem értelek el, sohasem voltál az enyém. Mégis... A szívem egy része azt csuttogja, te azért születtél, hogy szeresselek. Az éjszaka leple alatt indultam útnak. Megvártam, míg mindenki elalszik. Az öcsém és dása végre biztonságban van. Nem kockáztathatok soha többé, hiszen hamarosan a napa lesz. Annak a gyermeknek szüksége lesz rá. Szüksége lesz valakire, aki meg fogja védeni. Így nem volt kérdés, hogy ezt az ügyet egyedül Méghozzá a legnagyobb titokban intézem el. Amikor megláttam az öcsémet, azt hittem a szívem felrobban. Eltemettem és meggyászoltam. Lemondtam róla. Habár elengedni nem tudtam, tudtam, hogy soha többé nem tér vissza. Olyan szürreális volt a viszontlátás pillanata, mintha egy édes álomban találtam volna magam. Csak azt sajnálom, hogy Natasa nem fog az álmaimhoz tartozni. Beleszerettem. Azt akartam, hogy hozzám és a világomhoz tartozzon. Anna és a fiam halála után úgy gondoltam, ez az érzés soha nem ér utol, de leginkább azt, hogy soha többé nem kerít a hatalmába. De jött ez a nő, akinek ugyanolyan sötét lelke van, mint nekem. És megérintett. Magával ragadott. Kitépett a szívemből egy jókora darabot. És azt a darabot én nála hagyom, hogy tovább szerethesse. Ha én magam már, nem tudom. Olykor a szeretet kevés ahhoz, hogy két ember tovább folytassa az útját. Ha a bizalom összetörik, minden darabokra hull. A boldog pillanatok a homályba vesznek. Helyét átveszi a harag és a csalódottság. Megpróbálsz úgy ránézni, mint az előtt, de már semmi nem lesz ugyanaz. Mert ami összetörik, azt ha sikerül is összeilleszteni, akkor is törött marad. Hegek. Amik mindig emlékeztetni fognak arra, hogy valamikor megbántott. Hogy elárult. Ezt érzem, amikor Natasára gondolok. Igazából már azt sem tudom kicsoda ő. Nem egy talpra esett szexi kocsmáros, akit felszedtem hónapokkal ezelőtt. Gyilkos és anya. Az én világom elpusztul az övében, az övé pedig az enyémben. Egymás végletei vagyunk. Sebzett fenevadak akik nem képesek tiszta szívből szeretni, akiknek a boldog élet elérhetetlen álom marad. Leparkolok a ház előtt, és leállítom az autót. Iván anyja több ezer kilométerről irányította az eseményeket. Megértem, hogy nem maradt Moszkvában, hiszen ha nem én, akkor az ellenségei jölték volna meg. Vorobjov halála sok mindent megváltoztatott. Kiderült, ki az igazi szövetséges és ki az ellenség. Sokan akarták a helyét, a hatalmát és a kis birodalmát. De ez a meccs eldőlt. Habár Iván a törvényes örökös, ez a cím őt nem illette meg. Ahogy engem sem. Viszont nem kellett engedély ahhoz, hogy átvegyem a hatalmat és vele együtt a szervezet irányítását. Ami bosszú hadjáratnak indult, végül az életem részévé vált. Mikor már oly sok éve tartozol valahova, és csak azt az életet ismered, már nem is akarsz újat. Bár nem tagadom, volt, hogy eljátszottam a gondolattal, mi lenne, ha magam mögött hagynám a maffiát. Hiszen bizonyos döntéseket pont ezért hoztam. Talán a szívem legmélyén vágytam a boldogságra. Egy teljesen más életre, amiről úgy gondoltam, natasa mellett megtalálom. Terveim voltak vele. De ezek a tervek szerte foszlottak, amikor elárult. Kiszállok az autóból, megigazítom a kabátomat, majd elindulok a ház felé. Varobjóv özvegye nem él luxusban. Miután átvettem a hatalmat, ő és Iván elmenekült. Csak annyit vittek magukkal, amit tudtak. Készpénzt és ékszereket. Talán volt még néhány lekötelezettje. Viszont ez a pénz mostanra elfogyott. Feltehetően ezért küldött vérgyilkost rám. Egyértelmű, hogy ez bosszú volt. Belegondolva mindenkit ez vezérelt. Engem Ivánt, Natasát és még Anna apját is. Oly sok éven át tartott a vérengzés, ami talán a mai nappal abba marad. Óvatosan kinyitom a bejárati ajtót. Nem ütközöm akadályba, ami némi gyanakvásra adokot. Túlságosan könnyedén jutottam be hozzá. Ennek ellenére nem állok meg. Nesztelenül belépek a házba, közben az ujjaim megfeszülnek a fegyver markolatán. Megfogom az előttem lévő ajtó ajtókilincsét, majd óvatosan kinyitom. Ahogy belépek, lövés dördül. A fegyver kiesik a kezemből. Vorobjó felesége előttemül és fegyvert fog rám. Tudtam, hogy el fogsz jönni hozzám, vártalak. Felém fordítja a monitort. Bekamerázta a házat. Látta, hogy jövök. Ökölbe szorítom a kezemet, a vér forrón és megállás nélkül csöpög a karomból. Okos asszony, tisztelet tudóan bólintok, mert ez a nő valóban megérdemli. Képes volt emberek mögé bújni, és képes volt megszervezni mindent, méghozzá a legnagyobb titokban. Ezért nem szabad lebecsülni a nőket, mert ez nem az erőről szól, ez az akaratról szól. Arról, hogy mit vagy képes megtenni a harc során. És Vorobjov felesége bebizonyította, hogy jogosan volt az aki, és jogosan viseli ezt a nevet. Mégiscsak egy maffia főnök felesége voltam. Sok mindent láttam, sok mindent túléltem. Viszont azt nem gondoltam, hogy jön majd egy senkiházi paraszt, és elveszi azt, ami az enyém és a családomé. A fiam... A fiam mindig is egy léhűtő volt. A fiamról beszélsz, kiabálja felém, majd újra elsüti a fegyvert, de ezúttal mellém lő. Nem volt jogod megölni a férjemet, és nem volt jogod megölni a fiamat. Elsírja magát. Megölték a barátnőmet és a fiamat. Mind a ketten veszítettünk el számunkra fontos embereket, legalább érzett te is milyen érzés elveszíteni a gyermekedet. Elvettél tőlem mindent, ki sem miszted a családomat. Okos húzás volt megkeresni a halott barátnőm édesapját. Ha megúszta volna ezt az egészet, senki sem gyanakodott volna magára. Csak ki kellett nyomozni, ki vagy te. A kis Anna halálának körülményei számomra egyértelműek voltak. Viszont az apja számára nem. Csak fel kellett világosítani az igazságról. Ő adta a nevét és a pénzt. Én pedig elintéztem a többit. Tiszta munka. Amíg a fiam küzdött, én is megtettem mindent tőlem telehetőt, hogy segítsek neki. Viszont neki fogalma sem volt arról, hogy az édesanyja is benne van a játékban. Senkit nem avattam be a tervembe. És mi lett volna a következő lépés? Visszatér a szervezet élére? Nem, megrázza a fejét. Az a szék, amibe beletetted a szaros seggedet, a fiamat illette volna meg. Őt akartam a méltó helyére állítani. Csak hogy menet közben végeztél vele. És ez most feljogosít arra, hogy én is végezzek veled. Felemeli a kezét és rám szegezi a pisztolyt. Azt hittem, a bérgyilkos sikerrel jár majd. De tudod, ez így sokkal jobb. Belenézni a szemedbe, látni a kudarcot, meghúzni a ravaszt. Megfeszül az arc, miközben újabb és újabb köncseppek gurulnak végig az arcán. Látom, ahogy a mutató ujja a ravaszra simul. Viszlát a pokolban. A hangja remeg, de a tekintete elszánt. Mély levegőt veszek, majd a következő pillanatban kirobban mögöttem az üveg. Jelen a feje hátra bicsaklik, sűrű vére vörösre festi a hófehér falat, majd élettelen teste az asztal mögé zuhan, felborítva a széket. Az ablak felé fordulok. A távolban látom, hogy megcsillan valami, de csak egy pillanatra. Érzem, hogy rezeg a telefonom a zsebemben. Előveszem és megnézem. Most már kvittek vagyunk. Nem tartozom neked semmivel. Újra a távolba nézek. Az ablak üres. Ő volt. Ilyen messziről lőni csak egy mesterlövész tud. Natasa. Ha nem jön utánam, én most halott lennék. A zsebembe csúsztatom a telefont, majd jelen a mellé lépek. A szeme nyitva van a szája is résnyire, a fejéből még mindig dől a vér. Ő volt az utolsó, akiről tudtam, hogy biztosan ártani akar nekem és a családomnak. Habár ellenségeim mindig is voltak és mindig is lesznek, attól már nem kell félnem, hogy a Vorobjov család az életemre tör. Most egészen más miatt aggódom.